«І в мене в горлі пересохло», — сказав Грицько. Повернули до річки. Вона тихо й спокійно плинула серед положистих берегів, порослих подекуди високим очеретом. На березі меланхолійно походжали чаплі. Побачивши вершників, вони злякано замахали крилами і полетіли геть. Дикі качки випорхнули за черету і з кряканням подалися за чаплями злізли з коней, сплутали їх і пустили на траву, яка здавалась напрочуд розкішною, соковитою та м'якою. Запасливий запорожець дістав своїх саков хліба, в'яленої тарані, огірків і добрячий баклажок оковитої. Все це йому понакладала в сакви стара омельчиха, синок якої, одарочен батько, теж козакував десь, і вона без сліз не могла бачити запорожця. Сіли кружка на траві. Запорожить дістав із саков маленький срібний корячок, який, між іншим, добровільно він знайшов колись у торбинці арканеного татарина. «Добрячий корячок», — сказав він, милуючись чаркою, вартий татарської голови. І він налив з боклашка живлющої рідини. «Відступися, козацька душе, обіллю», — сказав він, хрестячись і перехилив корячок під богатирські вуса, навіть не крекнувши. Він налив знову і подав Грицкові, — Ану, хлопче, стромив душу оцього списа. Грицько перехрестився, випив і крекнув. — А що б її, наче котав горлянку посадив, — замотав головою Грицько. — Нічого, хлопче, твоя душа не миша, кит її не задавить, — втішав його запорожець. Випили інші двоє порубків, і всіх на душі наче полегшало. Заходилися коло гірків і таранів. Тут, біля води, степ не був таким мертвим та мовчазним, яким він ставався кілька годин тому. Теркачі завзято диркали в траві, то там, то тут хававкали і підпадьомкали перепелиці, чайки перекликалися за річкою, а в очереті десь гув приглушено бугай. Розпівалося в тернах та полозах дрібне птаство, зищала і тріскотіла сіляка жива дрібнота, різноманітна комашня. «А далеко ще, дядьку, до січі?» Питав смаглявий Юхим, смоктючи голову таранні. Запорожить глянув на нього лукавими очима і глузливо моргнув вусом. «Ні, вже близько», кивнув він ліниво, «рукою подати». «А як таке буде?» «Та тижню два ходу буде». Товариші його засміялися, Юхим здогадався, що це з нього, і сам зареготав. «Ото пійма облизня, дурний», похвалив він сам себе. Коні забрали у воду і, вгамувавши спрагу, задоволено форкали. Грицько, кінчивши трапезу і помолившись на схід сонця, теж підійшов до води, приліг на берег грудьми, припав ротом до річки і почав пити, лежачи. — Не пий так, хлопче, татари спіймають, — зупинив його запорожець. А я вже, — А як же, дядьку? спитав Грицько, повертаючи голову. — Пий пригорщею, по-козацькому. Незабаром усі скінчили трабесу, помолились, напилися води з річки, прибрали харчі, зв'язали коней поводами і пустили на одному аркані. «Тепер — Тепер відпочинемо, наказав запорожець. Молодь, полягавши до лівиці і уткнувши носи, в шапки одразу ж захропла. Далися в знаки. Ніч, проведена без сну. Не спав лише запорожець. Розкинувшись горілиць і дивлячись бездонну синіву неба, він посмоктував свою люлечку і думав, про що може думати лише запорожець. Далека біленька хатка засолою вся в зелені, зелені верби коло ставка, під вербами сидить дівчина, низько схиливши голову і тихо співаючи, вона щось шиє. На тім боці за солою, під темним лісом, козак траву косить і часто поглядає туди, де шумлять верби над чернявою, низько схиленою голівкою з волошками в волоссі. Потім на цій чорнявій голівці, над блідим, як стіна, обличчям, золотий вінець, співають ісає, і лікуй. А молодий козак, що косив траву за солою, дивиться здаля з натовпу на це бліде під вінцем обличчя і здається йому, що в нього серце вирізують. Вирізують і співають, Ісає лікуй. А там Запорожжя. Не чути ні жіночого голосу, ні Ісаїя, не видно любого блідого личка, самі похмурі вусаті обличчя товариства. Дніпро голубе ще голубіше море і голубе та безкрає небо. Козлов місто, сокафа, синоп, трапезонт, галери, невольники. Усе це в пісонній дрімоті привидується запорожцеві, а людочка вже хрипить.